matumaini yangu ni kwamba hujambo na karibu kuifuatana tarifa habari na okuja kupitia Radio Sanganiro leo ijuma 20 Mei mwaka 2022 kwanza mukhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo anatarajiwa hii ijuma musini nchini Burundi na ili uchumi uongezeke serikali ya Burundi na kuenda kuanzisha mfumo wa kisasa kwa matumizi ya mali ya umma katika tarifa ya habari mtamsikiliza msemaji wa serikali Akifafanua zaidi Na hukum kwa ni Kayanza madini kinyume na sheria, Wanaombwa kusitisha shuhuli Hizo kinyume chake Watachukuliwa kuwa ni madui wa uchumi Wa Serikali, Na kima taifa tutelikea Ukonchini Kenya ambapo mdovu Sabini Wa mefariki kwa ukame Na ukonchini Tunisia Watu wa hamiaji wa ne Wa mefariki kwa Kufa majini Kuna hao bila shaka na mengine, ungana na mimi mtangazajua kuhisibari kwizira. Upandu wa mitambu nongozu wa na François Akimana punde habari kamili. Habari kamili, raisi wa Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo anatarajiwa kuwasili nchini Burundi siku ya ijumamosi tareishi na ne mwezi huu. Ni habari kutoka katika akaunti ya Twitter ikulu ya raisi nchini Burundi ambapo ziara hiyo ya raisi Felix Tisekedi Chilombo inchini Burundi itatamatika tarishina tatu muwezi huu viboko wawili wanao patikana katika mashimu ya lio kuwa kiopole mchanga katika tarafa ya gianga mkuwa ni bubanza hawaribu kitu hata hivyo wapo katika semu yao ya eneula mazingira katika msitu warukoku hayo ya lizungumzo na mkurugenzi wa mazingira kilimo na ufugaji uko bubanza ambapo anaoaomba raia wa eneo hilo hao, ili kuwa cha kuwashangilia viboko wao ili ku ili kuacha kuatia hofu Emmanuel Ndikubaganwa anaeleza kuwa viboko wao wapo eneo hilo kutokana na kiwango kikubwa cha maji lakini wanaweza kurejea katika mtu wa Rusizi au Tanganyika kutokea onto manda na kijiji cha karama ya pili kinacho patikana katika mtaa wa Nyambuye tarafa ni Isare mkoa ni Bujumbura vijijini uliyongezwa katika m... kijiji hicho kiliongezwa katika maeneo ya ikulu ya rais ni matamshi yake kiongozi wa kituo cha taifa ubua usika na makazi Ameazungumza ayo kabla ya raia wa eneo hilo kupigwa marufuku na kanali anaisimamia usalama katika ikulu ya raisi. Marufuku ya kutuendelea kujenga majumba katika eneo hilo la karama ya Pierre Jean Piegatore anasema kuwa sensa ya wamiliki wa ardhi katika eneo hilo la karama pili ili wapewe fidia inaendelea na hivyo. Tupatema mapumziko kidogo kisha tuendelee na tarifa hii ya habari. Radio Isanganyiru ni kiboko yao. Serikali ya Burundi taboresha matumizi ya fedha za umma kwa ya katika mfumo wa kisasa kwa madhumuni ya maendeleo ya kiuchumi kama ilivyo ainisho katika mpango wa maendeleo ya kitaifa hii ili iliidhinishwa na baraza la mawaziri mna Hii alhamisi chini ya wenyekiti wa raisi kulingana na msemaji akiwa nakatibu mkuu wa Serikali ya burundi prosper na ugwamie. Tumsikiliza kitafsiriwa na Romal Denio ya vivuzi nicho kitu ma bikenewe kwa mukoirisho kwa jamii raialeta diosababu katika matumizi ya bageti ya serikali bora pesa zitolewa bada kutoa tomi ne kilo atakacho zitumiya hari hiuntazaidia matuvi zibora pesa zinazopewa wizara tofauti na kukagua ili ofanya hata katiba ya makrofumire kumi na nane iliretea mbadili kumenge na uzeshia kurekebisha sheria ikiwe muna hii sababu hizo bilin zili serikali kufanya marekebisha sheria zinazozingatiwa katika matuvi Ya ya sharia hii ya matumizi ya bajeti ya mwaka lufumili na nane kwa mantiki ya kuhenda na mabadiliko ili sekta za kukusanya mapato zifanye kazi idhema kwa anye ya matumizi bora ya maari tunamataangazia kuwa sharia hii itahusu hata mashirika ya kisirikari na yale yanayotumia mkutaji wa sirikari baadhi ya mambo mafita katika ya msuada huu ni kama ya fuwatayo. kuzipa tarafa mamunaka ya kukusanya mapato kuanzisha akaunti moja inaosimamia maari za sekta za sirikari kufafanua aina mapato na matumizi yake katika mwerekeo mpia kuwa pesa za torewa kuringana kile watakacho zitumia. Kuwa mwere kutambulisha utegrizaji dhahiri kuzingatia peza za zizo torewa. Utege kakwere kana ichara anguwe kivoneka kujo uzova gata anzwe. Baraza la mawaziri pia nilizongumzia kusikana na sehemu ilio kuepo soko la mjini kati Bujumbura ambapo sehemu iyo ilikuwa imepewa shirika la mabengi Burundi ili kujenga kituo usika na biashara na tarifa hitu ta ilijelea pali ambapo itakapo patikana ambapo pia ya hayo na prosper nao guamie. Na daima tarifa habari ambapo waendelea kuitegea kwa usikio inakuja kupitia radio isanganiro na tuilekio hukumu kwa ni Kayanza ambapo gavana wa mkua Kayanza ameonya watu wa na madeni kinyume na sheria. Katika msitu chimeza tarafani muruta, anafamisha kuwa iwapo awato stisha shuhuli hizo watachukuliwa kama wanao taka kujumu taifa. Remi chisha hayo alifamisha hayo hii alhamisi katika mkutano na viongozi tawala wangazi ya mkua na tarafah ambapo walikuwa wakitathmini hali ya maisha ya mkua wakayanza katika sekta tofauti ripoti yake Patrick Singiumva inasomwa na Muize Misako Kama ilivyofahamishwa katika mkutano uona Abenthedirgyayo kiongozi wa bodi ya ulinzi wa, wa Kibira Wachimbaji madini mbadini haubandia wanafanya kazi hiyo usiku. Lakini hata hithyo anasema kusikitishwa na kuona kuna wale ambao wanakamatwa na badai wanachili wa huru. akidai kwamba kuna viongozi wa utawala pamoja na wenda usalama ambao wanawakingia mabavu. Kiongozi huyo anawataka viongozi wa utawala kwenye ngazi ya mkowa kufali anjuga swala hilo. Remi chisha gavana mkua uo anataadharisha wana usika na uchimbaji bandia wa madini katika msitu wa kibira. Daima katika mkutano uo na viongozi tufautu wa mkua kayanza, gavana alitaadharisha pia mahakimu wa mahakama za shina pamoja na polisi kwa adhibu makosa jinai ambao hawajibiki pasavyo katika utendaji kazi. Remichi Shahayo anamtaka afisa mkuu wa mahakama ya mkuu ukaanza kushirikisha dosari zote zinazogubika sekta ya sheria na baadaye raia watendewe haki Kiongozi huyo wa mkua Kayanza alipongeza wadawa sekta ya elimu mkuwani humo akibaini kuwa mkua huo ulichukua nafasi ya pili katika mtihani wa kitaifa uleondeshewa wa limu. Kiongozi huyo wa mkua anataka hali kama hiyo isalii hata kwa mtihani wanafunzi ambayo inatarajiwa hivi karibuni. Wale hudhuri mkutano huo walipendekeza kudumu kwa mkutano ana hiyo ili kupiana fikra katika mantiki ya kundeleza mkua wa Kayanza. Shukran muize misagu. Mashirika siyo ya kiserekali yanachangia fikra katika baadhi ya wizara miradi. ambayo ya weza kupewa kipa umbele kwa matumizi ya fedha za uma. Hayo ya nafamishwa na mwenye wa Olicom. Husika na kupiga vita rushwa, na matumizi mabovu ya mali ya uma. Gabriel Ufiri analani mwenendo wa baadhi ya tasisi kuficha shuhuli wanazozifanya nazo ba Anawatako abadili mwenendo Maana shuhuli zinazo fanyo na mashirika sio ya kisirekali Ya na changia pakubwa katika maendeleo ya taifa Tumsikilize Gabriel Uferi Akitafsiriwa na Jerome Akizimana Tuebe dukurikirana ukungene reta itege kanya imigambi na mafaranga azo ikora. Vjuriru, tukwe, tura, Sisi tunafuatiria na karibu na mnasilikari inabjotenga miswada wama, na pesa zitakazo tumiwa kutekereza miswada wazikia hiyo tangu kuwepo kwa keshirika olikome tunalishulikia hilo kwa kutua maandishi, yaani tunavifuatiria toka a ampaka za kuhusu hiki kinacho hituwa letre doka dragi bijeteo kwa kifaransa inamana barua inayo tolewa na waziri wa fedha ambayo anawarushia tasisi mbalimbali za serikali ili walete miswada atakawi na pesa watakazo hitaji kwa utekereza jiwake mpaka papafanyike ukaguzi ila tatizo ni kwamba serikali kuna baadhi wanajaribu kuficha habari hizo bila bajeti ya mwaka ni pesa ambayo hutumiwa na sisi kama shirika la kiraiya, tungelazimika kutoa mchango wetu tukusha, na hivyo mambo ya kawa murwa. Lakini kilicho tulidhisha katika utewuzi wa bajeti hii, wizara husika ilituarika atukaitika wakatuomba mchango wetu na hivyo tumechangia. Tunatarajia kuweka wazi miongoni mwa mchango yetu utulio itoa Ili hata raia wajione, nini itulicho changia? Wale ambao bado hawajelewa umuhimu wa mashirika binafsi ya kirraia, wanapaswa kutambua kuwa mashirika ya kuwa ya kiserikali, yapo ili atue mchango kwa maendeleo endelevu ya inchi waelewe kuwa umoja ninguvu, na kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa sote tupo kwa ajili ya kuchangia katika kuendeleza nchi yetu kupitia nchi zote zinazozekanana bakumva yuko ubugirigiri bugira babiri kande muntu moyifasha gusara atifasha gusaba kwese turinga kugira ngo tuterele huku cacu kitere imbere mu namna turejele katika taarifa ile ambayo baraza la mawaziri pia Lili zongumzia kusikana na sehemu iliyo kuepo soko la mjini kati Bujumbura ambapo sehemu yoy likuwa imepewa shirika la mbengi Burundi ili kujenga kituo husika na biashara ni sauti ya prospe na ugwamie ikirejilewa ama ikirudilewa na rumwaldi niyo yavifuzi. Niweje ijimaze gukogwa kubijani nico kibanza birabonekaka ko hari Tatomini yaliyo tekezewa kuhusu nafasi ile inadilika kuwa kuna shughuli zilizozocheleweshwa ukilinganisha na zizo kuwa zimepangwa kupasisha sheria ya kuruhusu serikali kuweka mtaji katika shirika hilo yumoishi pamoja na kulazimana nafasi hiyo kulikuwa kupangwa Juni mwaka 2021 kuteua ramani ya jengo hilo kungilfanyika Novemba mwaka 2021 kuaslisha makadirio na kutoa soko kulikuwa kumepangwa Juni na Julai mwaka 2022 kuweka jiwa la msingi kulikuwa kumepangwa Aprili mwaka 2023 na kuzidilishwa Aprili mwaka 2026 Kufuatia kusherehwishwa kwa shughuli ishalite shirika la banki liweke wazi kuwa lina kufanya kila iwezekanalo shughuli zimarizike kwa muda uliopangwa kama shirika hilo halitaonyesha Uwezo wa kuwajibika katika munda wa makubaliano na fasi hiyo itapewa watu wejine Baada ya barazo wa mawaziri kujadili suara hilo linifikia ya fuatayo Uchewe shaji uende otokana wa shuhuri. makadirio wa muradi huo hayawezekani enapo shirika hilo jumoishi baraza la mawaziri iliomba kuanzishwa kwa shirika hilo ndani ya kipini cha mwezi mmoja ili lipate kwenza shuhuri zinazo fuata. Viyongozi wa shirika hilo wataweka uwaze mpangiri wa kazi na kuhimiza walio na uwezo kuleta mitaji katika muradi huo. Kuhimiliza wafisu ujo kuzanu mutahe muru wa mugambi. Habari za kimataifa. Na muja kwa muja sasa kwa kwari ambao na wazonguzua kimataifa ni wuko nchini Kenya. Waziri wa utali nchini Kenya Najib Balala Hame bainisha, hame iambia shirika la habari la BBC kwa amba. zaidi andovu sabini wa mifariki nchini humo kutokana na ukame ambao na shudiwa. Katika ukanda wa Afrika mashariki kwa kipindi cha muaka mmoja ndovu waliofariki kwa mujibu wa balala ni wale waliokuwa katika mbuga ya kitaifa ya Stavo balala akihofia kuwa ndo, ndovu zaidi huenda wakafariki wapo hali ya kiangazi itaendelea huko akidokeza kuwa twiga kadhaa pia wamefariki na tukijielekeza huko chini Tunisia zaidi ya wahamiaji 4 wamefariki wengine kumi wa Kosa kujulikana walipo bada ya boti ya kubada boti yao kuzama katika pwani ya Tunisia. Mamlaka nchini humo zinasema wahamiaji yao walikuwa wanajaribu kuvuka bahari ya mediterania. Kuleke ya nchini itali hata hivyo. Mamlaka nchini humo pia zimefamisha kuwa kuwa ukua wahamiaji wengine arubana Ambao walikuwa kwenye boti hiyo iliozama na na ambayo ilikuwa imebeba idadi ya watu wanauzidi uwezo wake. Ni hadi hapa inapo timia majira sa sabadeka 35 dipu ambapo tunashusha nanga na laziada sina zaidi ya kuwashkuru nyote ambao mliotegea tarifa ya habari sikio. Ismail Kwizira niliekulitea ni kuwa gini na kutakia usikivu muema wavipindi vya redwe sanganiro vinavyo endelea kufuata.